رحمان الرحیم آغا اصول الحدیث تا ګورئ مون پاتم دیرشم صفه کې زی او مراتب الصحيح د صحیح حدیث مراتب مصنف رحم اللہ وی مر بنا ویدہ خبرتی رشو پمونگ او دامو ذکر کا انبعد والعلماء ایچی باد عالمان ذکرو وی ذکر کری دی اصح لسانید عندهم ایچی اصح لحا اصانید دی پنسکم دی بخی در تیر شروع کنا چی باد اوی مالک اننافی ان ابن عمر اباز نور وی فبناءا على ذلك وای بنا پر دی خبر والا تمکونی با کی شروط شروط صحت وای بنا پر دی او با کی شروط صحت چاغی تو ګور نیوم کینو ای یقالہ ممکن لچوې له شي چې ان للحديث الصحيح ثلاث مراتب دا حديث صحيح حد پار درې مراتب دي بالنسبه لرجال اسناده پر نسبت سرا رجال او د سند د دې حديثه او هذه المراتب هيا اعدادي فاعلى مراتب وغره پر مراتب د دې کیسره ماکان مروی ان هغه چی روایت شوی بیسنادین په سره من صح لسانی دا غاصه هو لسانی نکمالکنا نافع ابن عمر رضی الله عنهما ودون ال راله رتبتن او کم د مرتبه ماکا نمبر وی ان منتوری کے رجالن د طریقې د دا داسر رجال رحمت نام الرجال الاسناد الاول چا په مرتبه د رجال د اسناد اول نه کړه روایت حماد ابن سلمہ عن ثابت عن الله تعالی عنه ودون ذلك رتبہ او ددین کما رتبدا ده ما کانمی روایتی من تحققت فیهم مناغ سوگ دی تحققت فیهم چه صحاب تشویی پدوی که ادنا ما یزدکو علیهم معمولی اغا چه صادی کی گی پدوی وصف الثقاتی هغه وصف د سقوالی ده مضبط والی که روایتی سوحیل ابن بی صالح عن بیهی عن ابي هريره رضي الله عنه هدي کې ورته صحابهو باره کې خبره نشتا صدیقه ته سند باره کې خبره ده لکه په ول حدیث کې وګوري امام مالک لدايه مرثبلوه ده او د اعمۃ نه بیاور پسې پروسو کې حماد ابن سلامله اگر چغلوي شان والده خدای ما مالک رحم الله په مرتبه کې نو هغه پسې بیا صہیب ابن بسواله ده وयलتهق به دې تفاصيله وی پی وسکی کی د دې تفاصیل و سرا تقسیم الحديث الصحيح د حدیث صحیح إلى سبع مراتب و مراتب و تا بالنسبه پنسبت سرا للكتب المروي فيها اغه کتابونو ته روایت کړی شوی دی پاره کې د حدیث و هذه المراتب هيا او دا مرتبه دی یو ګره یو مرتب دا, دا ما اتفق عليه البخاري و مسلم ماتفق ما عليه البخاري ومسلم اتفاق پر اغله د امام بخاری د امام مسلم رحم الله دغره شي پکه ما حديث د شيخين او اتفاق وي وهو اعلى المراتب دغه مراتب او کی اوچاه مرتبه ده ثم من فراد به البخاري بیاغ چی پاغی د امام بخاری تفررد دی ثم منفرد به مسلم بیاغه چې په دې امام مسلم رحم الله تفرض دي ثم ما کان علی شرطهما بیاغه چې حدیث د دې دوړو د شرط مطابق دي ولم یخرجاه اگر چې د دې حدیث تخریج نه کړي خود دای په شروط باندې برابر دي ثم ما کان شرط البخاری بیاغه چې دا حدیث د امام بخاری د شرط مطابق دے ولم ہو وغی شرط دی ولم یخرجه خوغه تخریج نه نه کړي ثم شرط مسلم بیاغه چې په شرط د امام مسلم ولم یخرجه تخریج نه نه کړي ثم ما صح غیرهما و ما مرتبه غد چی شیبی پنیز ده غیر دا دی شیخین او دا ائمود لکه ابن خزیمه ابن حبان مما لم یکن غشی نی په شر د دی دواړو او یا په شر یو د دی دواړو نا د رپس د شیخین او غشورو در ته ذکر کای ها بای تاسو چې می یاد وایو نو لګلګ د لرډیر لري کنه ټول سبق په یاد وي یادا دای بایست از سبکون ختم خویده. امون یاو مشوراو کدا دا خوید بند کوکا نا دا نسائی بارکی دا رو پیما دیر سوچ رکو دا مون اکثریت دا مون دی درسونو لیغو کی خیئی ناغین اپس بیادی ناغین مالې ویګه کور کې وی چې موږ باید ما شومانې د مو دولس زیارلش کتابونه او د دې نفس یې